פרק ל"ו. ויוסף אליחו ויאמר, קטר לי זער ואחבקה, כי עוד לאלוה מילים, אשא דעי למרחוק, ולפועלי אתן צדק. כי אמנם לא שקר מילי, תמין דעות עמך, הן אל כביר ולא ימאס, כביר כוח לב, לא יחיה רשע ומשפט עניים ייתן. לא יגרע מצדיק עיניו, ואת מלכים לכיסא, ויושיבם לנצח, ויגבהו. ואם אסורים בזיקים, יילכדון בחבלי עוני. ויגד להם פועלם, ופשעיהם כי יתגברו. ויגל אוזנם למוסר, ויאמר כי ישובון מאבן. אם ישמעו ויעבודו, יכלו ימיהם בטוב, ושניהם בנעימים. ואם לא ישמעו, בשלח יעבורו, ויגבעו בבלי דעת, וכנפי לב ישימו אף, לא ישבעו כי אסרם. תמות בנוער נפשם, וחייתם בקדישים. יחלץ עני ועוניו, ויגל בלחץ אוזנם, ואף הסיתך מפי צר רחב לא מוצק תחתיה, ונחת שולחנך מלא דשן. ודין רשע מלאת, דין ומשפט יתמוכו. כי חיימה, פן יסיתך וספק, ורוב כופר אל יתקה. היערוך שועך לו לא וצר, וכל מאמצי כוח, אל תשאף הלילה לעלות עמים תחתם. כי שמר, אל תפן אל אבן, כי על זה בחרת מעוני. הן אל ישגיב בכוחו, מי חמוהו מורה. מי פקד עליו דרכו, ומי אמר פעלת עוולה? זכור כי עולו אשר שוררו אנשים. כל אדם חזובו, אנוש יביט מרחוק. הן אל שגיא ולא נדע, מספר שנב ולא חקר. כי יגרע נתפי מים, יזוקו מטר לעדו. אשר יזלו שחקים, ירעפו עלי אדם רב. אף אם יבין מפרשי אב תשועות סוכתו, הן פרס עליו אורו, ושורשי הים כישא. כבם ידין עמים, ייתן אוכל למחבירו. על כפיים כישא אור, ויצב עליה ומפגיע. יגיד עליו רעו, מקנה אף על עולה.